Kata Syeikh <coughs> Ibrahim Al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanafana baulumhi bidadarin. وَلَا جَائِزَ أَن يُوْجِدَ أَحَدُهُمَا الْبَعْضَ وَالْآخَرُ الْبَعْضَ لِلُزُومِ عَجْزِهِمَا حِنَئِذٍ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ قُدْرَةُ أَحَدِهِمَا بِالْبَعْضِ Sada ala al-akhari Tarikata bihi Fala yaqdiru ala mukhalafatihi Wahaza ajzun Ini satu jalan Yang kata dulu sebab dijawabkan dengan kata Jikalau berbilang-bilang Tuhan Pada uminya wadali dalilul wad dali wahdaniyah Dalil yang menunjuk atas esah Allah Ta'ala Tuhan itu mesti esah Apa jalan kata mesti esah? Haa Sebab kita dah tengok-tengok sekaligus Haa nak dengan sebegitu makhluk yang banyak ha, bermacam-macam, Seolah-olah sekali kira sepatut juga banyak lah Tuhan ha, Kita kiranya Tak ha, Tuhan mesti esal Sebab Kerana jikalau berbilangnya Tuhan Seperti Ka'ayyaku nahunaka ilahan seperti bahawa ada di sana pada waktu katakan tu dua Tuhan. Jawab dia nas tidak boleh ada suatu pun daripada alam. Lama wujud caium minal alam. Kata tak boleh ada alam itu itu batal. Kerana kita pandang ada, hani kita sendiri ada. An ha, tu nyato kata tak boleh ada suatu alam itu nyato batal. Ah tu sebab apa? Ah tu dia nak tanya gitu. Lalu dia kata lagi wah Inna ma lazimah minat ta'addudi oleh ada mu wujud di syaimin al-alam. Sebab apa kata kalau berbila tuh hatu jawanya tak boleh ada Suatu daripada alam? Li anhumah Imma ayat ta'fikah. Kerana dua-dua Tuhan itu maknanya tak sunyi. Wa ha, ammunnya muwafaqah. Ah, sepakat dua-dua tu. Wa ha, imma ayyachtalifa. Ada kala bahawa berselisih kedua-dua itu. Ha, maka kita mari tengok sebelah balik kata kalau pakat, di mana kutaknya? Fa ini taqaqqa. Cuba tiga wajah. Maka jika ha, bersepakat kedua-dua Tuhan katakan Maka tak sunyi Adakala bahawa menjadi Oleh kedua-dua tu berserta Satu saat satu masa Dua Tuhan itu mengadakan Suatu perkara ha, Itu tak boleh jadi Kerana apa tu Kerana lazim oleh berimpun Dua yang memberi bekah Di atas bekah yang satu Sedangkan bekah yang satu Tak terima bahagi Mana nak tersawar Kata boleh dua buat Ha, satu benda yang tak terima bahagi Yang dipanggil kata jirim pirit Atau jauhar pirit lah. Satu benda yang tak terima bahagi ha, Satu juzuk yang tak terima bahagi dia nak berjadi dua Tuhan yang mau berbekah macam mana Nampak yang kata dua buat Tak bolehlah satu juzuk Bila buat jadi Pak, so. Hak yang kedua nak buat macam mana Ha tu depanggil satu satu असर tak boleh nak berhimpun dua yang memberi bekas itu jalan rusak tu jalan kata tak terima kalau Tuhan dua muafakat ha satu jalan lagi dan begitu juga tak tak boleh jadi bahawa menjadi kedua-duanya dengan jalan tertib lahna tertib Tuhan yang pertama buat yang kedua buat ha calon balas tu orang panggil tahsil hasil Hak Tuhaya kedua tu Gim mengada Hak sudah ada dah Tak ada jasa Baris ada dah Nak mengada apa lagi Hak ada dah ha, Kalau Tuhaya dua Menjadi muafakat Atau menjadi suatu benda Dengan jalan belatu Hak Yaya pertama Buat dulu Hak Yaya kedua Buat kerja Buat apa? Buat Hak Yaya pertama Buat dah hmm, Tak ada jasa So lah tu Ha tu rusak situ Ha jalan yang ketiga Ha ni sambung wala jaizah dan tiada harus yakni mustahil lah, tak terima pada akal ay yujida ahaduhumal ba'dha bahawa mengada oleh salah satu daripada keduanya dua ilahin salah satu daripada dua tuhan tu mengada akal al ba'dha akan setengah nah, setengah daripada alam wal akhirul ba'd dan mengada oleh yang lain yang satu lagi itu akan setengah setengah yang lain ha muafakat juga ke panggil Mom buat hak ni aku buat hak ni Haa, nah itu pun agak pandai kata uh, aru juga sebab apa liluzumi ajzihi kerana mesti lemah oleh kedua-duanya Hina izin ketika itu Hina iz yujidu ahaduhuma baca hingga akhirnya Ketika tu pun hukum lemuh juga Kedua-dua itu yang itu lemuh Ha gana? Ha nak Kita ambil maksud luar ke Kerana makhluk ataupun benda hak dua yang pertama buat Bukan makhluk Bukan kejadian hak dua yang kedua Ha, makhluk kejadian Hak Tuhaya kedua buah Bukan makhluk bagi Tuhan Hak yang pertama ha, Jadi temuk lemah kedua-dua Kerana tak meliput Kedera Itulah ha, hak kita misal kata Tuhaya satu buat langit Satu lagi buat bumi Maka Tuhaya hak buat bumi Langit bukan hak dia Tuhaya hak buat langit Bumi bukan hak dia Walaupun popak kak dua tu membuat langit dia aku buat bumi apak pakak betak apa boleh jadi kerana membawa kepada ada setengah-setengah alam bukan makhluk dia ha nah tu ha, kata li'aj liluzumi ajzihi ma ani ha, kita kena turun winapok Winapok jalan batal ko kita nak mengaji bab fikah bila kita ada wuduk ke jaga apa wuduk tu, ha, batal sungguh batal, lolok, lolok. Nama sumayang, enak, tu batal lolok-lolok, tak boleh nama semaya dengan waktu tu, ha tu batal wuduk ada tapi batal ha, ni pun kalau kata tu hadwa pakar, batal ha, sebab apa batal ha, dia, beritahu kejalan dia, hmm liluzumi ajzihi ma hina izin kerana lazim kerana mesti oleh lemah keduanya dua tuhan hina idzin hina iz yujidu ahaduhumal ba'da ila akhirihid ah ha, illa pula sebab apa kata lazim lemah ya pani illatul liillati illah bagi luzum sebab apa kata lazim lemah kedua li annahu kerana bahwasanya tak raja ramai, lama tergelakat kudrat ahadih ma. Kerana bahwasanya tak kala bertakluk oleh kudrah bagi salah satu daripada dua Tuhan. Tergelakat bil bagi ay ba'dil alam. Ha, tak kala bertalu oleh kudrah salah satu pada dua Tuhan dengan setengah setengah alam. Perkataan ini lah. Allah Ta'ala buat langit Haa tu dia bertakluk Dengan setengah-setengah alam langit Bila Bila langit ni jasa Kederaan Allah Nah Sada'alal -al akhari Kita tambah alih Sada'alal -al akhari Nasta'ya Menutuplah ia Menyekatlah ia Ia ta'alluq nah, Ta'alluqu kudrati ahadihma ala al-akhir atah tuhan yang satu lagi itu alal ilahil akhir atah tuhan yang satu lagi itu ha menyekat menutup atyan thariqah ta'alluq qudratih akan jalan takluk kudratnyo qudrat al-akhir ta'alluq bihi bil ba'd Letak Domewi kena era Yang segi ibarat Apa kita kakiwa masalah Maksud daripada kita Tak kalau bertakluk oleh kudrat Salah satu daripada dua itu Bertakluk dengan setengah-setengah alam Sedat Menutuplah ia Ta'alluqul kudrat Kudrati ahdihma itu ala al-akhir yani al-ilahil akhir atahuhan yang satu lagi manut akatariqa ta'alluq qudratih aka jalan bertakluk kudratnya kudra, tu ta al-akhir ta'alluq bihi bil ba'di apa kata sat ni bila langit tu Allah buat tu maksud kita ada ta'alluq kudrat nah dia kata ta'alluq kudrat salah satu kita ta'alluq kudrat Allah mana tu habwa langit atau ha, ba'di ta misal tu langit bila langit tu hak Tuhan buat tu kan kita bertakluk oleh qudrat Tuhan dengan tengah-tengah maka tu hayak ruq jadi takluk qudrat dengan langit tu ter menuntut hak takluk qudrat kawan ni maknanya langit bukan hak kawan ni buah ha tu lah ha, nah walaupun pakat tu bukan berselisih tapi pakat bahasa tu membuat hak ni ku buat hak tu pakat tu bukan selisih setuju maknanya setuju nah ha, salahnya amun ha, buat anu Aku buat nah ha, tak apo atau panggil muafakat ha, tapi hukumnya mustahil juga karena membawa pada kedua-dua itu lemah ha, mak aku betul lemah itulah mustahilnya ah ha, lemah tu mustahil itu apo lemah ah ha, pas mari di mana mari di fardu kalau berbilai jadi belah tu kalau berbilai pakat nak upo itu dia tu bek lemah Ah, habis tu tak boleh terima berbilang itu. Bila tak terima berbilang mesti essa. Ha, guna tak kalau sadda tariqat ta 'alluqi qudratih qudratil akhir bihi bil ba'dhi, fala yaqdiru. Maka tidak kuasa ia ini tafriq tak pernah kata sadda. Tak kalau menutup akan jalan Maka tiada kuasa ia, ia al akhiru Tak kuasa ala mukhalafatihi Tak kuasa atas menyalahikannya Menyalahikan akan ahadihimah Haa nak Haa tak kalau Allah Ta'ala buat dalam ni Maka yang salah gitu nak menyalahi tak boleh nak, nak apa nak miwit tak ada Tak boleh Haa nak buat nak ke nak buat? buah hal lain. Bukan buah tu itu. nak tak kuasa atas menyalahi Hal itu orang panggil diri tak kuasa atas menyalahi itulah. Haa, maka tidak kuasa ia ya al-akhar ala mukhalafatihi mukhalafati ahadihimah. Begitu juga sebaliknya. Tuhai hak buat bombing. Haa, bombing itu orang panggil ta'lub kudrak dia. Maka menutup ta'lub kudrak tu. Tuhai buat langit, tak boleh buat bombing. Ha kedua-dua telmok tu jalan. Wa hadza ajzun dan inilah apa inilah ambil masdalah yaqdir. Pahlah dia harah ya tak domain kena klik ke isim, kena takwil jadi isim, ambil makna apa Adam. Ha kata ini, wa <tuh> hadza ay adamu qudratihi ala al mukhalafa. Ini kata tidak kuasa atas menyalahi inilah dia ajizum Tuhan apa tak kuasa ha tu tu tu dapat rosnya kira-kira kia gisuk di hmm, sini tak boleh nak gig Tuhan apa lemah ha Tuhan apa tak kuasa Kali gitu lemah itu mustahil bila lemah mustahil ini ini lemah ni lazim dari mana dari kata fardu Tuhan tu berbilang serta muafakat atas mengadau perkara tersebut tadi kalau gitu berbilang tu pun mustahil ha, maka lazim daripadanya tu apa dia lazim lazim daripadanya tu apa dia ha, boleh lemah boleh berbilang mari dia fardu kalau tidak se so. ha, maka tidak se so. tu pun ha, mustahil juga Habis. wa hadza 'ajzuh selesai wa ini, ini kita nak klik mana ni klik ke bumi ni dan ini iaitu ha, ittifaquhuma ah ittifaq ni ah ha, dalil pada kata wa inma apa ini tafaqah Fa ini tafakkah maka jika maka jika muafakah, balaja izah ayu jidahu ma'ani Allah yalzamahfir. Hantar apa lagi? Itu kita panggil apa dia itipok. Yusama dalik itipok ni dia panggil, dia panggil burhan tawarud. Dia ha, panggil burhan tawarud. Berdata datangi lima fihi sebab apa panggil begitu? Kerana barang yang ada padanya pada Hazal, Hazalitifak tadi tu Dia panggil min ala Daripada Tawarud berdata-data ni kedua ilaha atas waktu nah, Berdata-data ni atas waktu nah, Sebab dia panggil dari Tawarud ambilaitifak Muafakat pada buat Hak ni buat, hak ni buat ha, Jadi kedua buat di datang atas satu hmm, Mustahil sebab satu benda tak terima dua Bila tak terima dua, tak tersau Panggil dua buat, satu benda dua buat Haa, tu dia Bila tak tersau di satu juzuk Hak besar, hak besar pun nak jadi kebesar Dia mari di juzuk Haa, mari pada juzuk Tengok, satu juzuk Tak boleh panggil panjang, tak boleh panggil besar Tak boleh panggil kecil Entah apa, tak boleh panggil panjang Tak boleh panggil lagi besar Tak boleh panggil lagi tebal bilat susuh 4 dua juzuk. Ha baru boleh titik kata panjang. Ha baru boleh titik 5 pagi. Apa ha, susung siapa bagi berapa juzuk, kau panjang, kau panjang, kau panjang. Ha, ah kalau mai susung kat pihak ha jadi tebal lebar. Ha kalau susung kat penama kat penama ni kat basa Kapuh. Ha kita panggil tebal. Ha ngilah Ha, maka nak jadi kebesar tu mari daripada juzuk-juzuk juzuk maka setiap-tiap satu juzuk tak terima dua yang beri bekas maka nak jadikan beberapa juzuk ia bersusun daripada juzuk tu dah jadi besar maka tiap-tiap satu juzuk tak terima bagi tak terima bagi ha kata kalau tuha dua tak terima ha, satu asad nak beri pun dua muasir ha maka dua muasir tu salah terduk datang di atas waktu benda pas dia panggil tawarruq wa inikhtalafa dan jika berselisih ha selesa ha, masalah muafakat ha, kita kira balik ni pula katakan tu ha berbilah dua masalah ha atas jalan berselisih dia kata tadi tak sunyi emonya muafakat wa emonya berselisih Hak muafakat tu big tiga rupa batil semua ha ha berselisih pula Wa inikhtalafah Dan jika berselisih keduanya dua ilahan Dua tuhan, tuhatu berselisih Taswi rupa berselisih macam mana? Bi'an Niwazalika likhtilafu musawwarun bi'an Haa Berselisih itu ialah ditaswirkan dengan Bi'an arada ahaduhuma dengan bahawa kehendak oleh salah satu daripada dua tuhan itu kehendak akan ijadal alami maku arada salah satu daripada dua tuhan tu kehendak akan mengada alam ni katakan wal akharu i'damahu ani satu arah atas dua maktoh dipanggil mana wal akharu atah pada ahadu mai arada Iqdamahu atas pada ijadal alam Mafu'u arada Jadi memada satu hara'tah Tak ada kenapa maafi Wal-akharu wa iqdamahu Tak ada panggil Satu hara'tah dua ma'tub Abian arada ahaduhuma ijadal alami Wal-akharu iqdamahu Dengan bahawa karena oleh salah satu Daripada dua Tuhan itu Akan mengada alam Wal, wal ilahul akhiru da tuhan ya satu lagi kana ake idamahu ake maniado nya alam maniado dengan mana jana kalau hak belum ada makna mengekal di atas hal tiada nah, kita nak menakwih sikit situ wal akhiru idamahu ai ibaqahu ala al adami ah ala halatil adami Ha makna ha, ia satu Tuhan nak mengadakan alam ia satu lagi kan nak meniadak nak mengekal di atas hal tiada selisihlah orang panggil hak ni nak beri ada hak ni tak selawi ada ada dia ha ni nak beri ada hak soal lagi tak selawi beri ada ha terus selisihlah orang panggil ada pak ha, tadi hak ni nak wei ada hak tu pun nak wei ada ha tu makakak tapi cara beri addah saat ini tu Haa mu addah ni kebuahan ni Haa tu orang panggil Haa upaya yang tiga tadi Haa oh, ni nak selisih Haa rusak ni nampak selalulah kata dua tu Saya selisih nampak atau rusak Haa tapi jalan dia pergi ke mana Fala ja iza ayan muraduhuma Maka tak haruf Tak boleh terima pada akar Mana kisah haruf tak haruf pada akar lah ni maka tidak haruf pada akal manak tak terima pada akal aiang pujana nafazayan ian puju aiang muraduhuma bahwa lulus oleh kahno keduanya tak timu nak lulus kah nak keduanya lah mana lulus kah nak ruah satu alam satu benda kita kata tuhan ni kah nak nak wie di atas ha tak ada ada tak ada dah Hak Tuhan hasa lagi tu kanak nak beri ada Kanak nak beri ada Lepas lulu kanak Hak Tuhan nak beri ada Jadi alam tu ada Hak, hak Tuhan tak say we ada Lulu kanaknya mana tak ada Hah, Kalau gitu satu alam adalah lah gati, tak ada gatik Haa tunggu kat tu hmm, Ternyata selalu lah Dia panggil berimpun dua ya berlawanan asaapa ah, ya dalaja iza ayang kuza muraduhma maka tak harus aa, pada akar tak boleh terima pada akar bahawa lulus tahnok keduanya dua ilahai tuhan hak kanak nabi ada alam tu ada tuhan hak, hak tak kanak nabi ada alam ketiga atah tak ada jadi satu alam ada ganti tak ada ganti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 li alla yalzama supaya bahawa tidak lazim atasnya ambil masdar yang puza san bunyi nuquzi muradihi ma supaya tak lazim atasnya atas luluh kah nak kedua tu lazim oleh ijtimaa' <coughs> uddiddain oleh, <coughs> oleh berhimpun dua yang berlawanan murak dengan ziddain ai mutanafiyain di lugawi ye panggil li'alla yalzam 'alayhi ay 'ala nufuz muradihima ijtimaa'u d-dayn ay al-mutanaqiyayn berimpun dua yang berlawan ni mana dua berlawan ni ada lawan tak ada ha alam tilik pada kah nak Tuhan Nabi ada maka alam tu bersifat dengan ada Tilik pada hak Tuhan tak beritak siberi ada lulukanak alam tu tak ada ha jadi alam ada lagi tak ada mana boleh begitu ada lagi tak ada ha tu dia tak boleh jadi hantu kata la ha, jaiza ha, ayyam fuzamuraduhuma anin jadda asab itu kita tak terima langsung kata Tuhan itu berbila. Ha, kalau berbila itu dialah jadinya. Eh mau begitu, eh mau begini, semua kut mustahil semua. Ha, tapi kita nak pergi napok jala. Ha, nak, nak pergi napok jala. Jalan mustahil pun kita nak Kemudian yang kedua wala jaiza ayyam fuzza muradu ahadihima dunal akhari ha hak saat ni dia lulus kedua hak ni ni dia lulus salah satu wala ja dan tidak harus ia pada angka tak terima juga pada akad ayyam fuzza muradu ahadihima Bahwa luluh oleh oleh karena salah satu daripada keduanya dua ilahai dunal akhari ah nak kediahlah mana ibarat? Ini yani, dunanufuzi muradil akhari Kedia dua mudah. Dunal akhari ini yani, ay dunanufuzi muradil akhari tidak luluh karena satu lagi. Ah deh kita katakan Tuha hak kanak nak beri aduh alam Maka dia mengaduh Tak kalah mengaduh, alam aduh nah, Ha tu luluh kanak, hak tuha nak beri mengaduh Jadi tuha hak tak kanak nak beri aduh <coughs> Tak luluh kanak Lah nak tak luluh kanak? Ada alam aduh Jadi dia kanak tak siwi beri aduh <coughs> Nanti aduh panggil tak luluh kanak dia Haa nah, Jadi Hak Tuhan nak beri ada Dia mengada Maka alam ada ha, Luluh kanak Kanak dia nak beri ada Boleh kanak Ada apa Tuhan Hak tak sewi tak sewi ada Alam tu ada Sabatnya mengada di hak ni Hak ni tak sewi ada Tak luluh kanak Haa ha, Itu ha, tu rupa Ada kalanya <coughs> Bahawa luluh kanak salah satu Tidak luluh kanak bagi yang satu lagi Itu pun tak terima juga Jadi ha, ya Hmm, tu hak tu Al Pecah mai di pada kata <coughs> Berselisih ha, Berselisih Wa emma luluh kanak beruang Tak boleh jadi juga Kerana tembuk beripun dua belawan ni Wa emma luluh kanak salah satu Dan tak luluh kanak satu lagi Tak boleh jadi juga Apa sebab Elak ha, dia Liluzumi ajzihim Liluzumi ajziman ha, Tengok malam kerana supaya kerana ha, kerana lazim lemah, kerana lazim lemah oleh man. Man, sini ilah Tuhan. Kerana mesti lemah Tuhan, lam yang ful muraduhu. Kerana kerana lazim kerana apa? Kerana mesti lemah. Nah, kerana mesti lemah Tuhan yang tidak luluh oleh khanaknya. Mana? Tuhan hak tak siwi ada alam. Tiba-tiba alam tu ada tak luluh kanak nyata kata lemah Tuhan tu, tu. lemah tu hak Tuhan tak luluh kanak tu apa bila nyata lemah Tuhan hak yang tak luluh kanak apa Tuhan hak yang satu lagi wal aqaru mithluhu ah ha. dan yang seumpama dan yang satu lagi itu ialah seumpamonyo Ah, kalau kita baca gini, apa tak? Apa, atah apa nak atah ramai. Liluzumil ajziman, liluzumil ajziman lamyam put muradhu wal akhari Dan liluzumil ajzil akhari mislihi. Dan lazim lemah oleh yang yang satu lagi seumpamanya. Ah, ni pun lemah juga. Haku mana boleh lazim lemah seumpamanya umpama malam yang lampu mano tu, hak mengado ni pun lemah juga hak lemah jana luluk anak ha, dia eh lemah juga tu kerana ni lin iqadil mumasalati a tudriyo kerana terjadi seumpama terjadi mumasalah kerana jadi serupa Baiklah, antara kedua-nyawa ilahai bukanya sama Tuhan, bukanya. Ha? Ah, bila mu masalah, mu masalah pada Tuhan mana kalau lemah so masalah pada lemah. Jawabnya lemah kedua. Ah ha, tu, karena mu masalah antara kedua-nyawa. Hmm, tu dia. Abi ha, bila mu masalah kedua pada Tuhan, ternyata lemah so lemah kedua dah ada mu masalah. Haa, dia bagi tu Haa, dia bagi tu Sabit tu tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak, apa, tak boleh terima tu saya dua Haa, haa Haa, bawa kot tu Tapi ada orang bawa kot ni sejalan lagi Wayuhka'ani benih rusli Hmm, kot dulu kot Wayuhka'ani dan dihikayakan daripada Ibn Rusdin Rahimahullahu ta'ala Annahu bahawasanya ibnu Rusdin dia bawa ke mana? Dia kata begini ha, Kalau kita nak kira ibarat Nak, nak gini lagi lah kalau kira Wayuhka'ani Ibn Rusdin Annahu qala Haa Kanak kiranya Ataupun gini selalu Waiyuhka an kau libni rujdin Lepas tu anahu jadi makul kau tu ha, Ataupun Waiyuhka an ibni Rusdin anahu kala Lepas jadi makul kau Iza <coughs> nafazamura Alakul lihat belah tu lah maksudnya Dan dihikayakan daripada ibni Rusdin. Mandari daripada perkataan ibnu Rusdien. Ha, senyap dia muntah situ senyap. Wayuhka engkau lih ibnu Rusdien. Dan dia hikaya daripada perkataan ibnu Rusdien. Ibnu Rusdien katakan, "Anahu bahwasanya, izan faza muradu ahdihim. Apabila luluhkan, Sa salah satu daripada ilahai." Daripada Tuhan pemisah sana ni, Tuhan takkan ha, nak nak adakan alam maka dia hmm. mengada alam ada haluluk kanak dia. Dunia akhir kedepan tadi, dunia nufuzi muradil akhir tidak haluluk kanak yang satu lagi mana kanak Tuhan tak, tak bi ada tu tak haluluk kanak karena alam ada, tidak dia tak kanak nak bi ada. Tak lulu kanak dia. Apabila begitu, Ibnu Rasuddin kata, Apabila begitu, Kanal Lazi. Jadi, yani, Kanal Ilahul Lazi. Ha, Atau pun tak apa-apa. Dia pun kerana perhatian apa? Khobar dia berlakihan. Kanal Lazi adalah Yang. Ha, adalah Tuan Yang. Nafaza muraduhu yang telah luluh oleh kahna'nya alazitu Dia lah huwal ilaha Boleh baca gitu Huwal ilahu Boleh baca begitu? Nah, nah. Dia lah Tuhan ha, Ibn al-Sidin gitu begitu ha, Ini mudah nampak ha, Ini mudah nampak Naik. Apabila lul tuhadu Kemudiannya luluh oleh kahna' salah satu tak lulu ke yang satu lagi oh nyata hak lulu ke tu lah Tuhan hak tu hak Tuhan ha, hak tu Tuhan dunal akhiri tidak yang satu lagi ni bukan Tuhan hak yang satu lagi tu ha tu dia ha tu Yesus macam gitu hak tu seneng dia mana kelip pada Tuhan Esau. Watamma dalilul wahdaniyatu Dan sempurna dalil wahdaniyat Haa Itu jadi kelihatan hasardah Macam mana yang tak menjelamah Dia kata Tuhar dua Nah Apa nyato kata Tuhar tu So tak boleh jadi Kalau Tuhar dua Luluh kanak berdua Luluh kanak berdua lulu tak terima Jadi bawa pada ada tak ada Satu benar Haa Bila tak lulu salah satu Hak tak lulu tu nyata Kata buka tu Haa Ibn Seder bawa buat tu Haa Itu mudah nak awak nak Klik pada Tuhan sah so, juga Nah rakyat tu, tak boleh terima Pada Bila Tuhan Ada puhak-hak jemuh Dia bawa ke sana Bila lulu kanak salah satu Tidak lulu satu lagi Lazim lemah oleh Tuhan Yang tak lulu kanak itu Bila lemah tu Hak yang lulu kanak pun Lemah juga Haa kan no Kerana sama antara dua Tuhan tu bila sama pada Tuhan Nyata lemah se so, Lemah ia kedua Nyata kata lemah berdua Sabit ia lemah Ini selemah so, berdua Arti dua-dua bukan Tuhan Ini kata berbila Tak boleh Tak terima pada akan Tuhan mesti se Atulah yang Allah berfirman Kalau ada pada langit bumi ini Tuhan Selain daripada Allah Naja usak Tak boleh lahir Tak boleh ada langit bumi ini tak leh ada gana ni ada ni tersusun molat ni menunjukkan ada Tuhan yang kuasa itu ushojo ha klik pada ke wahdaniyah ha tu besar itu adalah ayat lek di bawah di wak bawa mari tu <tos> tamma dalil wa tamma dalilul wahdaniyati maka ni hak, -hak, hak dalil ikhtilah ni panggil apa, apa ni wa <tos> yusawa dan ini Ha, ikhtilah ha, ikhtilaf ikhtilah Tuhan ni ha, dalil menyatakan kalau berselisih belah ni jadi ni orang panggil apa nilah yusam dipanggilannya burhanat tamanu i. Orang panggil burhan tamanu ah ha, bila sebut burhan tamanu ini dialah mana iaitu masalah berselisih fardu kalau Tuhan berbilah kemudian berselisih dia panggil hak ni burhan tamanu Adapun perdu tu ha berbilang kan dia muafakat. Itu panggil burhan tawarrud. Ya panggil dalam istilah dia tu. Ha hmm, tu dia. Tapi kalau kita tak terjun dalam medan sesuatu ilmu tak tak reti istilah. Ha hmm, orang sebut jirim, kapo. Kan anti nak murih ya tak ada nak murih Klik diri tak nak murih orang. Nak murih reti kan bang. Gerang. Pojirin-jire ha tak nak murih kat orang reti belak juga. Tak ada nak sedar, klik kita tak kerti dah Bagi kita dengar dia mengajar terjurit Dia main ikhpah, idrah, ma'al runah Kita nak murid lah Bawa nak main ikhpah, dia main idrah Haa nak murid, Mem, tak kerti terjurit tu, tu, tu. Haa ha, Gerti dah Haa ha, ha, Apa tu Jadi sampai itulah Sana Ali kata Kena dah Manusia ni dia musuh dengan bari hadiah jahil An-nasu a'da'u ma jahilu Manusia dia jadi seteru Dengan bari hadiah jahil dia ya, tak letih nak mulai kat orang Haa, apa nak buat lah mana ha, tu lah bakti kita Setiap media ilmu kita kena terujung Haa, bila lagi masa kita ni lapang Kita orang muda putih Otak ni ada cergah Tapi kita pergi guna kat lain ni Saya ni panggil Ugi tua orang Hmm, sesak ku tak ngaji gitu Eh, yeah, nak paling kelet tak Haa, yeah. ha, tu lah panggil tak ada Masa, ni dah bergaduh tak ada Mereka lah, like, metan semak um, Haa, tak yuk tu ada tak berbual-bual lain eh? Lepas tu tua lagi Hmm Bugiku saya Haa Haa Itu berselerak Haa inilah sebab tu masa kita muda ni Masa yang begitu penting dia panggil Nah otak kita pun cergas Otak kita pun dia panggil kata mudah. Nah Haa itu dia Tapi masa ni tu dia panggil serangnya pun banyak Allah Mawani halangnya galangnya pun banyak sangat masa kita muda ni Ah, ha, sebab itu jarang lah. Ha, nah, beribu ribu tujung dalam medan pelajaran, tapi hanya ia berjaya berapa orang saja. Ada ulah hati tu? Hati hok-hok nasik, aku panggil. Ah, ha, deh. Papa, Bar ilmu bahasa ni bahasa taklih semak. Ada ulah? Hm, lain tu semak boleh berebut nak sihir nak apa? Nah, bahasa ini tidak ada ulah, tak habis. Nah, awi walau bagaimanapun, nak kita jangan berputus asa. Kita tutup tak belajar Supaya kita tak sesahkan sama dia Aku belajar juga Bersungguh juga Banyak banyak tahun juga Lama juga Tak ada arah Itu hari sikit Itu ha, habis ha, Dia tak sesah Tak ada arah Hak sesah ni tak tutup dia Kita membelakang ke dia Itu sesah hmm. Baik ha, Kita sambung Ini panggil Burhan Tamanuk Ada ha, Ada bila sebut tamamun burhan tamanu Kita ingat maksud lah Tak pandai huraih secara lebar pun Ingat maksud kata Masalah dia berbicara Dali wahdaniyat Dali esah Tuhan Iaitu perdu kalau tidak esah Naja berbilang Bila berbilang tak sunyi Ima pakak, Ima selisih Hak ha, pakak tu apa jalan Hak selisih apa jalan Hak jalan Jalan ni kata kalau pakak Mustahil biar-biar Panggil burhan tawarut Haa ha, dia kalau habs berselisih tu ah rusak dia-dia panggil burhan tamanu dalam istilah ilmu soludin, panggil hmm itu dia wa hadza yusamma burhanat tamanu sebab apa panggil begitu li tamanuhi ma wa takhalu fihi ma tahtabsi kerana terpanggil tegah menegah Galang menggalang Keduanya Dan menyalah-nyalahi ha, Keduanya Tengok hak ni nak buat Hak ni tak saya buat ha, Tengok tak khaluf Bersalahan berselisih ha, Hak ni nak buat Hak, hak ni tak saya buat Seolah hak ni galang hak ni Hak ni galang hak ni Saya bab selisihnya macam mana Hak ni nak ada satu kerungkam Hak ni tak saya ada kerungkam tu Haa galang Macam mesti galang Haa ni waktu biar alasaya yang aku kata nawi biar ada tu kena gini. Haa ni bangun kan. Yang aku kata tak siwi ada tu gini. Haa. Ha, tu dia tamano. Tengok ada balah sepaham lah. Haa haa. Ha. Haa ni tak siwi ada. Sekak. Haa nawi nak biar ada. Haa waktu biar alasaya. Haa tu. Apa tu tengok tu? Lepas kalau tu haa. Tuk lagi. Haa. Nah, nah. Sebab itu tak boleh terima. Haa. Selesa. Ha saat ni Hak kita kira Hak kita fikir Nah dalil akli Hak kita suluh fikir Dengarkan Yang Allah Ta'ala suruh kita fikir Fa'atabiru Ya ulil albab Ya ulil absah Ya begini Terkadang benda tak berlaku pun Kita fikir apa, Fikir terima Boleh jadi Tak apa Dia panggil bari harus Ha ada tak tersekor jadi Jadi Ha tu kata bari harus Dari awal lagi Haa, <saat> tengok sepak kata duduk berlaku bagaimana tak sekolah, Kita duduk mulat-mulat berlaku banjir musik marah Ceng ni nama kata Panas ceng tak beso pada anda Cepenangan mana kata Semenjak daripada umur kita hidup Puluh-puluh tahun tak beso lagi Lata-tahun ni gerak Tengok duduk marah gerak Mariboh besar Tak ada nak beringat Oh mengiling, tak suka Sungguh tak ada ingat, tak pernah ingat lah sejarah Haa walaupun tak berlaku daripada akal kira mustahil ke harufan jait ha, tak biasa berlaku pun benar haruf terima pada akal hanya tak biasa berlaku pada adak dia tu hanya menyalahi adak berlaku ha, terkadar benar tak berlaku serta tak terima ha, ni panggil mustahil Hmm, tu dia dia panggil mustahil Apa tu lah kita nak pergi nampak jalan tak ada cuba fikir tengok ha, kalau begini kira-kira hmm, tak lagi Ha, kalau gitu pula, kiak-kiak oi oh, tak boleh terima. Ah ha, tu dia. Ah ha, tu kita fikir akal, ya Allah Taala suruh kita i'tibar, suruh kita fikir. Banyak sekali Al-Quran lah, dia kata afala ta'qilu? Ta Maka tidakkah kamu berakal? Mun tak fikir ke? Afala tatafakkaru? Afala yatafakkaru? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah fikir mereka itu? Jadi Tuhan dekat suruh fikir bab tu kalau kita letak ertinya panjang kata akal kita ni bodoh sedangkan Tuhan beri suruh tengok dengan akal kita tak tengok. Dia suruh-suruh suluhnya akal kita tak suluh. Itu salah kita tak supaya salah guna. Ah, sebab Tuhan beri mata suruh tengok benda hak dia suruh tengok, Kita tak tengok. Dia larang tak boleh tengok, kita kaca tengok. Salah ah. Ha? Akal kita pun dia beri suruh fikir benda baik, kita tak fikir. Dia duduk fikir benda karuh hak dia larang, duduk fikir. Salah. Demikianlah Lepas tu Allah Taala mendatangkan ayat ha dia kata sendiri dia panggil dalil nakli wa qad zakaral maula dan sungguhnya telah sebut oleh Tuhan Subhanahu wa taala hadzal okay, dalil ake ini dalil al wahdaniyah ni hadzal dalil ai dalil al wahdaniyah fi qawlihi taala pada firmanNya taala law kana fihima alihatun illallahu la fasada had ai ha tafsir kata kena law no? kana fihima do me fihima tu kelik fil api fil ardhi fil samawati wal ard ajika la ada pada kedua jinsul alihati ada jenih tuhan. Ah ha, gairullah selain daripada Allah. Nah, ha, ada tuhan-tuhan selain daripada Allah. Bakpo dia tafsir jin su begitu? Kerana mari dengar la padang begitu. Alihatun bunyi ke atas sekurang-kurangnya 3 tu ha. Nah, sekurang-kurang 3, kalau 2 tak apa lagi, hak tak lesnya 3 hangga ke atas. Dan Tuhai kata Alihatun Alihatun Tengah jiklimoh Panggil apa? Alihatun <tik> asluhu Alihatun Ukuwazah oh, As'ilatun Jamuk ke tu Lepas jamuk-jamuk ke apa dia? Madalla ala akhtara Minis naik Lapa menunjuk atas lebih daripada dua Kalau gitu Tuhai kena tiga Kalau ada pada ni Biberapa Tuhai ni tiga kau dua tak apa Tiga orang tak bolehnya Haa baik gitu lah. Kalau tu dia jaga jenis oh, Bila jenis batal nak nak jamuk Haa Itu masuk dua Habis ha, tu lah juga ulama kata jamuk ma'fawqal wahid ha, Sini lalu. Haa tu ya tafsir tu kita kena tahu tu ya pak tu tak apa Kena tahu dah lakah dia Lakah dia tu. Haa Habis tak mudahlah ulama yang nak jaga tu Dia takut kita rusak Muka kita ni kalau reti sepintas lalu Kena jamuk Ha, kenalah apa nama ni Ropo istisno Kadang-kadang makna kita pakai Zuhair usap yang kita pakai ayat -ayat ni Kalau ada pada langit bombing Biber Ataupun segala Tuhan Sekurang-kurang nak panggil Biber apa ni berapa? Sekurang-kurang Tiga Bermakna kata Kalau ada pada langit bombing ni Tiga Tuhan ha, Jadi Tuhan tiga, tiga baru mustahil Dua tak apa lagi sebab hendaknya kata alihatan ni ataupun ilahan ni ah ha, ailah tak nak no. a ilahan hendaknya kata laukana fihi ma ilahan ah ha? kalau ada pada langit bumi itu dua tuhan bah jalak ni kata alihatun jamak ah ha, biber apa tuhan ku ku tiga ah ha, jamak sini makna jenis bila jenis bata makna jamak Supaya kita dak mengaji apa dia tu <tuh> Ah, ha, Kita duduk mengaji kata kadang-kadang mari muktadah tu banyak ha, Khoban jawab dengan lapar muprak ha, Jepang kata jenis ha, Jawab kita kata Alih lah jenis Tak kalah alih lah jenis Masuk di atas lapar Lapar tu jamuk Batar makna jamuk Itu hmm, kakadah okay, duduk mengaji tu ha, Sebab tulah halusi dalam mengaji tu deh. Ha. <tuh> ah eh uh, itulah dia tafsir kata jinsul alihati ha berbata mana jamak terbenar hmm. dua ha maka dikatakan jamak ma'a al jika ada pada kedua langit bumi itu jenis tuhan selain Allah selain pada Allah ha, bermakna kata paling kurang tuhan tu dua ja ya. kalau balas tu nasjayah ha, lam tu jadah tu tafsir lafasarakah ta? Asal pasir pasit tu rusak Rusak Kedua-dua langit Bumi Masuk sini Lam tu jada Naca tak boleh ada keduanya Haa Tu dia baca bin Mabu'u Naca tak dapat ada keduanya Haa Tak dapat ada keduanya Kalau tu eh, tu berbilak Haa Pas tu Tak dapat ada Pas tak dapat ada Kena ke tak dengan kita Dap-dap-dapandang de de de de de de de lakin tetapi ada muwjud di tidak tetapi kata tak dapat ada keduanya ha, apa dia tu as-samawati al ar batilun ah ha, palsu batil tak ada rano pula ado ha, tu kata batil sebab li mushahadati wujudi hima kerana dipandangkan ada kedua ai ainil basari Uh, dengan matok ngamatok padu ta panggil bila bata di situ <tuh> fa batalama adda ilaihi maka batalah barang yang membawa ia barang kepadonyo kepada adami wujudihimar bata juga apa barang yang membawa pada tak boleh ada wah <tuh> huwa dan iaitu lah ma adda ilaihi kena kewujudu jinsil alihati ada jenis-jenis Tuhan ha, Yang ghairillahi Selain pada Allah Ya ni ada Tuhan lain pada Allah Batal juga kata ada Tuhan lain pada Allah ha, Bila batal juga di situ Batal batal Ay wajabah, Maka mestilah fil aqlan Fil aqli Annallaha wahidun Bahawasa Allah Usa juwa okay. Pada kita pergi Tuhan Sohani orang mukmin. Terkandung dalam ndale kita duk mengaku la ilaha illallah ni hak kafir dak tak se terima ni ah ha, payah nak terima tu payah nak terima tu mm tu dia tu kata dalam makna bagi la ilaha illallah kita pegang tu ha tu dalam lima tu tu makna dia tu ha kita mengaku allah usah Ha sabit tulah. Ha tak kalau kita pergi balah tu, kita kena jaga takut-takut luruh. Ha nak harapan kata jatuh ugamu. Ha jaga molak takut luruh, ha, tu, takut cabuk hok ha, tu. Dan kita tak peduli ke dia gap nyacabuh. Hmm na, tengok sekeru hok ha, kejak ah. Kita tak percaya ke dia pun, ambo yo juga. Kalau tigelaknya begarak patah ki, ha kita tengok bare-bare dunia sampai nawak biki. Ha, Sebab tu dia hati kita ni kadang-kadang dia berkarak Nabi SAW dia banding Inna qulubah bani Adam Bahawa sehati anak-anak Adam mana -anak hati kita manusia ni Latasda'u Sungguhnya berkarak Ya, dia berkarak juga Dia kata Kama yasda'ul hadidu Sebagaimana berkarak oleh besi Maka bila besi berkarak Kita nak menghilang karak dengan apa? Dengan minyak Lomo minyak tu minyak ni Nunggu hilal karak Haa Nunggu nah, minyak Ia ya, hilal karak Maka hati kita berkarak Kita nak buh minyak apa? Ala bi zikrillah hitab Ma'innul qulub Ingatlah Dengan ingatkan Allah Sebut Allah tu Jadi hilal Jadi tenang hati Haa tu buh minyak tu Sebab tu kita kena rajin zikir Tak ada pun hati Jangan terlupa Jangan lupa ketua Jangan terlupa ketua hal Haa tu dia Ha, maka tak siwit lupa Tuhan kita kena rajin mendekati majlis zikir majlis pengajian agama. Ha sebab majlis tu majlis ada sebut-sebut Tuhan. Cuba majlis menak Kita tak ada sebut. Tu ada menyebut asyik dunia gitu. Ha, ha tu maka orang kufur nak mengusak kita orang dia mengadakan hiburan-hiburan dunia buat kita jauh hati renggang daripada akhirat. Terlupa ke Tuhan tu banyak. Nani, nani, bunuh ni, ni nani punah ni yang panggil. Punah. Buka, apa berkata, mari masuk ke aku. Orang tak ajak lagu tu metah sangat. Orang tak terima. Mari, turut aku. Orang tak terima lah tu. Melaikis yang jahil sangat ajak lagu tu, monah lalu. Haa, cuma dia ajak dalam bentuk gaya. Lok lek, lok lek, lok lek. Haa, siapa pihak dekat masa semayang. Baik, mari buat heri lagi kot tu. Galik, galik, galik, galik. Lepas waktu tu tau. Lama, lama, lama, lama. Lepas tu. Haa, ghalik ke hiburan tu, hiburan, makan ni, makan ni, mabuk tu, terlupa ghalik Haa, gitu, maaf pada lama-lama ke lama, -lama karak teruk juga Tak ber minyak langsung, sudah Skru skru patah di sabit makan di karak Haa, tu cara melalai Deh, haa, maka dia berubuk lah, tu Haa, balik orang mu'mi, dek beri nasihat, nak tak apa tu Haa, nak tarik tu, ni kulit Haa, ni nak nak berlalai, dia ada gitu Haa, nyak deh ini orang panggil pengajian akidah untuk kita nak jaga nak mengukuhkan bareh hak sudah ada dah bagi kita tak ada dah kita ada dah dalam diri kita bila sampai di situ wa huwal apa dia wa huwa aitsu butu annallaha wahidun kata mesti Allah setulah yang ditutup ai binasyariin hmm ha setakat tu dulu falaisal muhalu الجمع فقط الله أعلم